olan derdakigu, bere eskubiarekin e, pues ikalarare matendo eta eta bueno, azkar bukatzen du, es bere gantsuarekin, efetuarekin. Da ne ustez fronto jolie, pues, bere txat oso oso ona da frontisen pues perota galitzen da. Eta gero urian no juten da es eta ordu bera bere pilotarekin pues badakite, bera, pues, badakit, bera maila oso oso ona du font horretan partio oso oso zaia dugu baina bueno guk pues, gure jokoa egitea eta eta bueno a ber mm, recuperatzen nulo eta, eta beste bestena ez nor nor jokatuko den baina bueno igo ez jokatu espero dut hori izatea eta era ez